Aquesta és una nova edició del nostre espai i el disc, aquest mini espai que ens porta les inspiracions dels mateixos protagonistes sobre les cançons que ell han compost o interpretat amb els seus àlbums. Avui repassem la segona cançó del disc que el grupa Palafrujillenca Porbo va editar Quadern de viatge Centenari de José Luis Ortega Monasterio. Aquest disc han dedicat a les seves cançons. Carles Casanovas, un dels integrants de la formació, ens parla d'una gran peça aquesta, que s'anomena el vell mariner. Aquestes són les seves impressions sobre la paraula. I l'escoltem aquí també a través del nostre programa, perquè la música és excepcional i les seves paraules ressonen entre nosaltres. I si no el teniu, doncs feu un cop d'ull amb aquest àlbum. Un excel·lent treball discogràfic dedicat a José Luis Ortega Monasterio. És Carles Casanovas. El vell mariner, el vell mariner és, una, és una avenera Uh, també he escrit a amb el poeta Tòfol Mous a Menorca que jo vaig sentir ja fa molts anys en el, en el primer disc que van gravar el grup Els Parlanderos de Menorca jo encara no era por bo i, i, i era una peça que em va impactar perquè parla d'un d'un mariner d'un mariner gran mariner que ja té la seva vida professional recorreguda i que, i que descansa cada dia al voltant d'un got en una taverna Uh, i dóna vols d'esperit. Jo la vaig trobar molt elegant, molt bonica, i com a avenera ens ha semblat que era una peça important per afegir en el disc en aquesta vida d'Ortega Monasterio. Co de taverna A saborera d'esò Paver seuure cada vespre va morrar en el teu go. Vell mariner sense barca, sense vela ni timó. Sols una vea verganta la dona sa compassió Però donna, s'nel vont màgic, tal donaves, verспери. És si un bes per aval ferir, d'aquests somni no despertes, per navega pel navegabau cel feliç, recolzat d'un mund cobert Tens amics que t'envoltin, ni pescadors per xerrar. Unes anes safidores són els teus mot capitans. Una, bon Una guitera rempuna amb sons i jescalada, que segui per as donades, cançons de passar. Però torna la Tal donades, perperiir I si un vespre a mal peril, daquest somni no despertes Navega pel cel feliç. Recollzar damunt coberta, Però don Però donenes cada nit Arendre's teu voltant màgic. Tal donades. Desperit. I si un vespre a mal perilt d'aquest som ni no desperrates navegaga pel cel feliç Re de devor coberta Navega pel cel feliç recusat Hem escoltat novament el nostre mini-espai edició número 28 de nou Carles Casanovas ens ha parlat de les cançons del grup Porbo portant-nos les peces del seu quadern de viatge, centenari de la música de José Luis Ortega Monasterio el seu àlbum publicat al 2018 ens encanta la seva música i les seves cançons i per això avui us ho hem tornat a portar aquí al disc amb Rafael Corbí